dată, de mult tare, într-o țară de la soarea pune, unde vânturile sunt haine și iernile lungi, trăia un pădurar cu feciorul lui. Munceau împreună din zori și până noapte, doborând copaci într-o pădure bătrână, dar nu se alegeau mai cu nimic de pe urma muncilor, și asta până într-o zi, când se nemeri să sosească prin părțile acelea un pristav, slujitor al împărăției, cu o veste nemai auzită. Și luați aminte, șapte armăsaari sălbatici sau aciuat în stâncile din jurul păratului împărătesc, dau i în tot ținutul, lovesc cu copii gardurile și casele până la neruie, pârșonesc semnăturile, omoară și prăpădesc. Cine îi prinde și aduce legat dinaintea împăratului primește jumătate din împărăție. Și pe domnița de zotie. Cine încearcă și nu-i prinde E bătut cu vers de alun Veste de la împărăție Ascultați și luați aminte Șaute armătari stămpate Să așoar Auziți? Auziți, tată? O, aleu, jumătate din împărăție. Ah. Uh, uh, uh. Nu-i glumă! Pentru niște armăsari. Uh, Amarniști trebuie să fie. Cum oare pârjolesc? Se vede că scot foc pe noi. înfricoșată treabă, tată. Eu, unul, mă duc să prind armăsari Tu, băiete? Da. Nu ești în toată alea. Tată, bă, eu de mult am auzit ce pe oameni din pricina lor și tot mă frămân, dar. Dar nu ți-am spus S-a urât cu bine Când l-au auzi pe pristav Parcă mi-a dat cu fierul prin inimă Mă duc Apoi, noi fi tu mai breasca alții E, mai breați, nu, dar de încercat Trebuie să încerc Nu putem lăsa țara în asta Rămâi cu bine, tată! Rămâi stai, stai, bine, stai, stai, o leacă Nu te grăbi așa S-a dus A mers la, a tot mers peste văi și peste dealuri, Pe marginea apelor, prin orașe și sate necunoscute, Printre munți cu creste nori, peste câmpuri semănate, Și cu cât înainta, numai jale și părjol întâlne în cale, Case năruite, semănături călcate la pământ, Oameni bocind pe drumuri, Și tot mai învârtoșată îi creștea dorința Să prind armăsarii cei nărăvași. Și astfel... Într-o dimineață se trezi în fața porților împărătești Și se grăbi să se înfățișeze împăratului e, Dar ce mi cu Și ce vrei? Înălțate, împărate mm. că mi e pădurat mm. Eu sunt cel mai mic fecior al lui Înălțate, împărate Lasă-mă lasă să încerc să prind armăzare care prăpădezi ținutul Te văd tânăr și firav. Ci parcă semeni cu unul din fiii mei. E, băiețe, am avut și eu șapte feciori, tot unul și unu. Da, pe semne că s-au prăpădit pe undeva. Au plecat și nu s-au mai întors. N-am putut afla nimic. Și nu la multă vreme de la pierirea lor, s-au arătat arbăsarii aceștia blestemați. Întoarce-te mai bine acasă. He, he, mulți voi nici mi s-au înfățișat în zăuați și în lupte și mi-au cerut să-i lasă prinde armă sarii. Află că n-am eu atâtea fire în barbă și cu toți s-au plecat de pe unde au venit cu spinări de frânte sub verge. dar nu i nici eu. Pe drept îmi vei da și mie aceeași pedeapsă hotărâtă tuturor. Ai timp să te răzgândești. Cum să mă răzgândești? Păi văzând atâta jale și purătăr... Da, să izbândești, băiete, răsplata va fi aceea pe care am făgăduit-o tuturor. O cunoști? Păi nu-ți cer decât să-mi spui încotro să-i găsesc. Aha. Vezi în zare stânca aceea mai înaltă și mai ascuțită decât toate din prejur? Da, o, o ei, văd Ei, acolo și-au lăcașul De acolo în fiecare zor de zi o pornesc tehui prin țară Gata, plec să-i vrem Să-ți dau o arme slujitor? Nu, no, doar un capăt de frânghie ca să-i leg Cum ți-e În zorii zilei următoare Cine se furișa printre stâncile abrupte? Prâsle Ținea în mâini cu strășnicie frânghia împletită Noptițe de mătase ce i-o împăratul Și privea la geana de lumină Ce creștea, se după stânci Acum, acum avea să răsară soarele Și atunci Uiuiu, puișorii mei Ne zdrău Împreună ne-am întrece la fugit în patru zări, peste voi și peste ape, până în albe departare. Nu vă lăsați, alergați, din copii te scăpăreau. Ui, ui, cu mine vă puneți voi, vașilor. Împreună vom fugi peste munți. Și peste mlaștin Loviți-l, căpădiți-l să-l să da. da. se să leagă da. de Așa, așa, frumoșilor Focoșilor V-ați găsit, stăpânul Împreună Vom zbura Nimeni i zbutise până atunci Să-i lege la un loc Darmite să-i mai și încalece Oricât alergau ei cu camere în vânt Și cu copitele scăpărând Prâslea sărise în spinarea celei din frunte Îi ținea pe toți În lanțul împletit în optițe de mătase Gonea cu ei fără teamă Chiuia Va părea că-i și îndeamnă Oamenii se opreau cu spaimă Să-i privească și-ar în goana lor Uitau să mai pârjolească Totul în calea lor Se apropia amiaza Lac de apă de-abia răsuflând, se opri atunci cu toții dinaintea unei bătrâne Care într-o peșteră torcea cărjată peste caierului de lână Lăcăule, voinicule, te văd ostenit De unde, Doar de unde mătuse? de am pornit în hârjoană cu pitivii ăștiai mei Fruntea ți -e o apă, Nu o să ți-o Vorba ție blândă, gândul ție bun, dar eu n-am vreme să te ascult ei, ei, ai, și mei, la ce a ați oprit? Răinte! La ce să alergi atât sufletul? Până în seară ei o să te răpună. Ascultă-mă, seara ei tot pe aici s o întoarce. Ai să le ieși în cale odihnit și ei vor fi frânți de oboseală. Ușor îți va fi să-i duci la ei, palat. Nu se lasă din mână prada odată apucată. Hei, hei, hei, hei, focoșilor Șoimii mine răinte, hai Ajută-mă, Barim să-mi descălcesc firile acestea încălcite Hei, dacă e vorba să te ajut, atunci bucuros Hei, năzdrăvanilor, până acum numai rele ați făcut Ia faceți și o faptă bună Ia descălciți firile mătușii de să vă văd la treabă Nu mai stați Oprește caie, nu ia smuție asupra mea fie să ne ajut! Ce faceți, ce faceți, răilor? Pentru ce ați răsturnat furca drum? Și de ce vreți să o mușcați? Hai bă, la o parte! Când am să vă cu piciu, vă o minte! Uite-nă, Două vrăjile desfăcut, dar a treia o să te înfunde. Ține minte! singura e să te pierzi! Mădușă! Mădușă! Unde ești? Ce te-ai făcut? Mă, dușa, mă dușa! Din această clipă noi cei șapte armăsari suntem în puterea ta. Să te ascultăm orice ne spui. Cum, tu? Tu armăsarule care m-ai purtat până acum în vorbești? Eu. ne ai învins. Mi-ai o și pe bătrână. Dar cum așa? Cum așa și pe bătrână? nu e vremea cum să strămurim toate astea. Ai auzit ce ți-a spus? Două vrăje ai desfăcut ja, da. și prin ele ești acum stăpânul nostru. Însă dacă vrei ca toată vraja ce ne leagă să o dezlegi, da, atunci te rugăm fierbinte să ne lasă să te ducem unde știm, că cea treia încercare ce te așteaptă e cea mai grea. Dacă e așa, să nu mai stăm, să o pornim cât mai grea. pornit-o peste văi, peste coclauri, Sus pe munți, mai sus pe creste, Unde brazii nu răzbesc și nici tufere de șnepeni. Drum pustiu și rece. Drum stâncos, drum de poveste. Vezi ceva înaintea ta? Da, în zare, și ca un care trebuie să-l trecem. Altceva mai vezi? O dungă neagră și o subțire drept prin mijlocului. lui. Este podul peste care vom goni. Ha? Și mai vezi și altceva? Ceva alb lucește ca un trunchi gros de mesteată. Acolo ne vom opri. că și încearcă să dai trunchiul la o parte. Noi te ajutăm. Oh, oh, Dar da, da, da nu-i deloc treabă ușoară. Trunchiul e înțepenit. De unde duce scara asta? În adâncul pământului? În un castel înfundat? Coboară și să vezi. Noi te urmăm. Nu-i decât o ușă de bordei. privesc în jurul meu. Și ce vezi? O beată încăpere întunebasă și măruntă. Uită-te bine! Bă, uite, un paloș. I-a târnat chiar deasupra ușii. Și alături, într-un cui, un ulcior. Ia paloșul! Băi, a, fru, de -a atât de greu încât nu părniți să-l mișc. Atunci ia ulciorul și be. Puterea mea largă dintr-o dată prin vine, cred că de mi-aș pune mintea v-aș putea ridica pe toți deodată în spirale. Foarte bine. Încearcă acum din nou să-i Oh, dar e mai ușor ca un fulg. Uite, îl învâr deasupra capului și pot să-l țin cu un deget. Acum ia minte. Da. Te vei întoarce cu noi la împărat. Așa. Și voi căpăta jumătate din împărăție și pe domnița de soție. Da. Mai e și paloșul ăsta, da. dinaintea căruia nimeni niciodată nu scapă cu viață. Vestea vitejii tale se va răspândi peste mări și țări. Și toți îți vor ști de frică. Pe deasupra am să vă am și pe voi. Să mă duceți ca vântul, ca gândul, oriunde, dund prin orice dușman. Cât despre noi, de vrei să ne faci un bine, Când vei fi dinaintea împăratului Așa? și toată curtea adunată, da? Ia palusul ăsta și retează-ne pe rând capul. Cum să fac eu una acasă? Trebuie. În felul ăsta ne vei izbăvi de toată vraja care ne ține feregații. Care-i vraja asta, în Doar atunci a vei afla. Doar atunci bătrâna va fi învinsă cu adevărat. Și de aceea ai ți-a spus că pe aceasta nu vei zbudi s de îndeplinești. Mai ușor mi-a fost să vă prind, să vă supun. Mai ușor mi-a fost să scap de vorbele mieroase. Leagă-te cu noi prin jurământ. Că așa vei face cum ți-am spus Mă leg Bine Atunci ia și cu tine și să pornim spre palatul împărătesc Să pornim Fraților, de data asta nu ne întoarcem în coclauri Nu ne întoarcem prin stângi. Ca gândul a zburat vestea cum că firavul Flăcău a prins armăsari și întreaga cetate a ieșit să-l aștepte pentru a-l sărbători ca un izbăvitor Mulțimea umplea piața din fața palatului împărătesc Însă-și domnița, văzându-l din foișorul ei Cum sosea călare cu toți armăstarii în jur A coborât în grabă cu împăratul pentru a-l întâmpina Dar ce e muzica asta? Și atâtea flori și oameni orașul gătit de sărbătoare vărându toate sunt în cinstea ta Cum înă? Nu-ți uita făgăduiala făcut în ziua aceasta? Iată, mă țin de cuvânt. Îți dau pe domnița de soție și odată cu ea jumătate din împărăție. Că despre aceștia armăsari cumpliți, îi voi închide în grajdurile mele pe fiecare cu câte un lacăt. luminați ta, poți să să-ți mai cer o îngăduință? Vorbește, fiul meu iubit ce pot să-mi Atunci, rogute, te dăruiește mie aceste armăsari. Greu lucru îmi ceri. Voiam cu ei să mă mândresc înaintea tuturor împăraților. Dar pentru că tu ești prins și pentru că acum ești copilul meu, fie, iar. Mulțumesc. Și acum să intrăm în palat, unde ne așteaptă masa întinsă. Doar o vorbă să rostesc armăsarilor. Iașe. <mus Salvador> ah, De okay, oh, ce? e? ce? De ce? De De ce? De ce? Ușeție, ușeție, ușeție, ușeție. După cum se legase cu jurământ, prâslea, dinaintea împăratului a domniței și a tuturor oamenilor, tăie pe rând capetele armăsarilor. Și cum termină toată treaba la care toți priviseră cu groază, în locul armăsarilor doborunți, răsăriră șapte flăcări în straie lucitoare. De ce aceștia sunt chiar feciori miei pe care i-am pierdut. Noi suntem. Tată, surioară! veniți în brațele mele. De mult pierduse deja să mai îi despăt privirea cu voi. Și nici nu ai fi văzut vreodată de n fi fost flăcăul ăsta care a desfăcut toată vraja ce ne ținea sub chipul armăsarilor Cum Unde s-a întâmplat aceasta? Hei, vă vom povesti tuturor acum, în acest ceas de bucurie. Spune. Plecasem cum știi la vânătoare, mm. în drumul nostru întâlnim o bătrână mm. Și ne-am apucat cu tot să râdem de ea și să o gonim din calea noastră Fără să știm că era vrăjitoare, vrăjitoare? vrăjitoare. vrăjitoare. vrăjitoare. Iar ea să ne-a preschimbat în armăsari Dar nu orice fel de armăsari, armăsari cumpliți mm. Să împartă groază și jare în drumul lor, oh, să pârjolească simt. ținutul și să-l prăpădească Până când niciun om n-ar mai fi avut casă Și nici semănături sau hrană Toți să ne urască și să ne blesteme Și când toată țara ar fi rămas pustie Atunci noi am fi intrat în stâncă Și am fi împietrit Ăsta ne-a fost blestemul Amarnic blestem Mi se încrețește pielea pe mine ascultându-vă Flăcăul ăsta care acum ne este și frate Nu s-a temut de noi ne a supus Și bătrâna E ieșit în cale atunci ademenindu-l. El însă nu s-a lăsat ademenit de ea și a învins-o și pe ea, tăindu-i puterea cu care ne ținea sub ascultare. Dar chipul de om l-am căpătat abia când, fără șovoire, mi-a tăiat capetele cu paloful. Așa a desfăcut toată vraja și iată-ne scăpați! Să sune surlele, să bată tobele, de șapte ori mai bogată să fie masa acestei nunți și tuturora să li se împartă fără de socoteală și vin și mâncare. Să se veselească și să petreacă trei zile și trei nopți fără de încetare.